Det är som att texterna säger Gud är större på olika plan, både i förtröstan sådär, ja, men vet du vad jag tror, no, Gud är större än så mm. lita på det vad trycker mm. det, Gud är större mm. men det är också som att Gud själv liksom ropar liksom, befria mig, jag är större än så här, släpp inte stäng inte in mig i någon trång kofta Nej. jag är inte er att äga mm. Välkommen till Tolkning pågår. Idag ska vi tolka texterna för femte söndagen efter trettondagen. Temat för söndagen är sådd och skörd. Jag som talar nu heter Lisa Svensson och är del av studentprästerna i Lundsdomkyrka och i Västerkyrkan. Och tillsammans med mig sitter Karin Olofsdotter som också hör till studentprästerna och stationerad i Västerkyrkan. Så det här kan man säga är ett ekumeniskt avsnitt. Absolut. Nu har vi representation från Svenska kyrkan och kyrkan. Ja, och det passar väldigt bra egentligen nu inför vad som kommer att stå i texten-serien nu. Det yes. tänkte jag också på. Ja. ja. Men då ber jag dig, Karin, att läsa texten. Ja, och då läser jag från Markus evangeliet. Nionde kapitlet, verserna 38-41 Johannes sa till Jesus, mästare Vi såg en som drev ut demoner i ditt namn Och vi försökte hindra honom eftersom han inte hörde till oss Men Jesus sa, hindra honom inte Ingen som gör underverk i mitt namn Kan genast efteråt tala illa om mig Den som inte är mot oss, han är för oss den som ger er en bägare vatten att dricka därför att ni tillhör Kristus. Sannoliken, han ska inte gå miste om sin lön. Mm. Vad va hände i dig när du läser den här texten och inför det här samtalet? Först tyckte jag att det var en, en lite tråkig text så där, som inte hade något särskilt sprängstoft, eller vad hela friden ska vi prata om, tänkte jag. Men sen när jag började titta närmare på den så öppnade den sig förstås. Och eh, jag såg saker som jag tyckte var väldigt intressanta och väldigt aktuella. Däremot hade jag lite svårt kanske att sådär direkt hitta in till rubriken sådd och skörd. Men efter ett tag så kunde jag se vad det fanns för koppling där också så att det gick till slut. Mm. Mm. Ja, men jag skulle gärna vilja börja i, alltså vad, vad är det som händer i texten? Det rent konkret så är det ju att eh, lärjungarna blir irriterade på någon som eh, för förkunnar i Jesu namn alltså driver ut demoner mm. i Jesu namn mm. eh, de vill ha egen rätt precis. på något sätt ja. de, vill, de vill ha sin copyright liksom mm. på det här budskapet och så som vanligt då, så förvånar Jesu precis eh, på samma sätt som när han säger låt barnen komma till mig liksom. ja. han kommer med den här twisten ja. och, och vad är det då han på vilket sätt är det han förvånar? Ja, men alltså jag tänker att om jag hade satt en replik på den här då hade jag sagt ödmjukhet och öppenhet. För att eh, det han gör är att säga att det är inte är säkert att vår nuvarande vinkel och förståelse är den allra rättaste och den allra bästa och den enda... Eh, och var lite, var lite generösa för andra människors sätt att tolka och, och göra deras praxis. Och jag tänker att, att det där är jätteviktigt och jättebortglömt i hela kyrkans historia egentligen. För att under hela kyrkans historia in idag och du och jag också tänker är ju sånt att vi tycker att så som vi tänker och gör Det är ju det bästa egentligen Och, och så här borde väl alla göra Och, och väldigt misstänksamma mot andra som, som har annan praxis Eller annan tolkning och så, där. Och, och så vill vi gärna Skärma av dem Eller utesluta dem Eller att inte tycka att de hör Riktigt till Och, och det märkvärdiga här är ju att Jesus Är väldigt, väldigt Öppen och tillåtande Ehm um, och det tycker jag var jättespännande att se. Ett väldigt dynamiskt förhållningssätt. Man kan ju se både på den kristna traditionen, mm. som du säger, 2000 år in i idag, rakt in i vår vardag. Mm. Men också i samhället i stort, att vi är så snara med att tänka vi och dem. Ja, men så jag tror att Jesus på något sätt tänker konstruktivt eller destruktivt istället. Vi vill sätta förtecken, men det är som att Jesus ser allt som bygger upp, allt som är gott, allt som på något sätt täcker på Guds rike och, och vad Gud vill. Det är av godo, men allt som förstör och bryter ner, även så om det så skulle vara inom kyrkan, är inte av Gud och är fel. Men vi sätter som yttre gränser, eller, eller vi... Ja, vi etiketterar på ett sätt som aldrig Jesus gör, tänker jag. Och det, det är lite spännande att läsa de andra texterna. Den från Gamla testamentet och, och eh, episteltexten också. För i, i Gamla testamentet är det folk som inte heller gör precis som man tycker normen är. Mm, den är från fjärde mosebok. Precis. Ja. Och eh, det är det några som kommer i profetisk hänryckning och börjar bete sig och, och, och man skvallrar på dem eh, hos eh, Mose då och, och han säger men åh tänk om hela herrens folk var profeter liksom det hade ju varit underbart mm. och, och väldigt öppen för att några kanske inte riktigt beter sig som väntat mm. Och de får till och med vara lite eh, tokiga på något vis. Eh, bara det är bra. Och sen i, i episteltexten så slutar det så här. Och det är från Filippebrevet 1, 12-18. Än sen falska eller hedeliga syften. I vilket fall som helst blir Kristus förkunnad. Och det glädjer jag mig över. <laughs> och det är ju det är också så, så väldigt uppmärkt och tillåtande och, och jag tänker att eh, på ett sätt så krävs det ju ett, ett väldigt mod att vara sån här eh, och en sorts eh, förtröstan till Gud eh, och jag tror att det är det som är liksom den springande punkten att vi vill så gärna ha kontrollen och vi är rädda att allt ska gå åt skogen annars men, men Paulus här och Jesus tänker att ja nej men det ordnar sig till slut på något sätt bara Kristus får predika bara det goda arbetet får vara så, så lägger det sig till rätta. Men det är ju det är ju inte så enkelt. Jag tänker det krävs också att man är ganska grundtrygg i sin tro. Ja, verkligen. Och jag tänker att det är som att texterna säger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 Jag har ett favoritcitat från den teologiska litteraturen. En bok av Bryggeman, översatt till svenska. Och bara för det kommer jag inte ihåg vad den heter nu. Men det står så här. Vild och i tusen släktled omöjliga temja. tycker det är helt underbart. Alltså, därför att det är inte är en liten pappegoja eller något som vi kan sätta i en bud och lära prata utan det är en större, starkare, vildare än vad vi någonsin kan föreställa oss Det är befriande tycker jag att tänka på Gud som ett liksom, hav som där vågorna är alldeles för stora mm. eller som en vild häst du vet när ögonen du vet ögonvitorna syns och den liksom ska slita sig loss Precis. att Gud också får vara Ja den där som vi aldrig kan tämja Nej. och nu kommer jag på titeln på boken ifall någon sitter och undrar, i det rotlösa land av Walter Bryggeman. men jag tänker att, att det är just i det här som man kommer tillbaka till, till rubriken den här satta rubriken då med sådd och skörd för när, när Paulus till exempel säger på vilket sätt som helst, bara Kristus blir förkunnad så är det bra och då tänker jag att det är ungefär så här att de säger att ja men det är bra, det sås ut en massa gott, en massa ord om Kristus och vi kan inte göra mer än så för sen är Gud skördens herre vi kan inte, vi kan inte kontrollera längre än så och då på något sätt så blev det då fick jag ihop det här med, med rubriken för dagen Ja, det är som att jag hör dig säga nu, nu gör jag en liten yes mansplaining som det kallas, upprepa det du har sagt <laughs> eh, men då hör jag dig säga att på något sätt att vi kan vi kan ha så mycket kontroll att vi faktiskt kan så men det som händer däremellan nämligen liksom allt det som händer är, det, är den mörka jorden och att, att skörda och avgöra vad som ska skördas och så, det är inte vårt, är det det du säger? Ja, det, ja vi kan, vi kan så och vi kan vattna mm. men det är Gud som ger växten Mm. Och därför så behöver man inte vara så himla rädd för det som tar, alltså så ut liksom. för det som tar, det tar sig och, och det som inte får grogrund det liksom ner och, och dör. Nej, så alltså då kanske det snarare så att det vi ska vakta om vi nu ska vara eh, Guds på den här jorden mm. på något sätt eh, alltså det vi ska vakta är att ingen trampar mm. på det Mm att det inte är för mycket i skugga eller för mycket i sol. För, finns det finns ju också någonting i mig när jag läser den här texten som blir lite här: fast. Det finns ju många falska profeter oh ja. som är farliga. Mm. Alltså det, idag så finns det människor som i Guds namn säger till exempel att ja men, homosexuella inte borde få leva Precis. ut och, och, och sådana ja. saker som jag inte håller med om. Nej, Men jag tänker att att det jag ser här är att Jesus på något sätt ger sitt ja till det som är uppbyggande och gott men inte till det som är destruktivt eh, lite i det här att ingen kan sedan säga att, eh, hur han säger här eh, han kan inte tala illa om mig man kan inte först säga och, sedan, och så gå emot Guds rike alltså man, om man säger det som är gott och som är positivt och uppbyggande då är man liksom i Guds sfären, och det kan vi säga vårt ja till utan att behöva ha rätt etikett men det som är nedbrytande och emot Guds kärlek vilken etikett den har det är vi ju satt att, att bekämpa faktiskt så det är inte någon sån här banal tolkning utav det så att säga att allt var folk så fort folk bara öppnar munnen i Guds namn eller i så är det riktigt och rätt och sen kommer nästa mening då som är jättespännande i sammanhanget där det står att den som inte är mot oss han är för oss. Och just i det här sammanhanget tycker jag att det är så spännande att det börjar med den som inte är mot oss den är för oss. För på andra ställen i Matteus där står det tvärtom den som inte är för oss den är mot oss. Mm. och jag tycker, jag vet inte om du håller med och ser det att det, är som, det blir som två olika utsagor trots att man börjar med det negativa ordet den som inte är mot oss är för oss så är det en mycket mer positiv och öppen utsaga än den som börjar liksom positivt den som inte är för oss, den är mot oss för där knyter man i det här andra dag, knyter man genast ihop det och visar på att det här lilla det är vi och det andra är dem men här så i, i Markus här så är det den som inte får mot oss, då har man öppnat upp perspektivet jättestort och säger att de kan då visst vara med och just bredvid det som vi har talat om i texten innan så blir så it makes sense mm -hmm. så väldigt mycket och fortsätter att ha den här öppna och ödmjuka attityden till andra människor och deras tro och tolkningar. Ja, det, och det är ju en befrielse att det där är inte mitt ja, det är inte min plats, döm inte mina kära domen är inte er. Nej. Alltså Det är inte min plats, jag, jag får göra annat, jag kan sätta mig och dricka kaffe eller <laughs> liksom, göra något ja. kul med min tid. Behöver, det, är inte min, det är inte mitt jobb att döma. Nej. Det, det är mitt jobb och ja, jag vet inte vad mitt jobb är. Men inte att döma i alla fall. Nej, domen är Guds. Ja. Mm. Sen kommer det ytterligare en vers i det här lilla stycket som inte riktigt hänger ihop med resten. Det här om att den som ger en bägare vatten att dricka därför att ni tillhör Kristus sannoliken han ska inte gå miste om sin lön. Det tycker inte jag och, och, och, och lärda herrar med mig har jag sett nu när jag har tittat lite. Det hör inte riktigt till den här diskussionen som har varit innan utan det är ett, ett litet tänkespråk eller en, ett annan, en annan liten utsaga som har liksom plats, placerats här. För det går inte riktigt att få ihop det i, liksom, i tankegången med det som har varit innan. Ja, så kan det vara liksom, i kommentarslitteratur att liksom, rent exegetiskt kanske det blir är någon slags infogat. Men jag tycker att det, det... För mig så går den tillbaka till det här kan vi människor ens straffa eller fria någon annan? Eh, till exempel den här frågan man brukar få ja, men om ni kristna förlåter alla Eh, vad händer då med hela rättsprincipen eh, mm. och mm. så här. Eh. Liksom den krumbukten jag gör i tanken är på något sätt att jag tror att straffet och befrielsen ligger i det att man möter på riktigt det man har gjort. Alltså Det finns inget större straff än att förstå, förstå den skada man har åsamkat andra mm. människor. Mm. Och det finns ingen större gåva. Alltså, det finns ingen som kan ge mig den gåvan i pengar eller liknande än när jag förstår att jag faktiskt har fått, jag har fått vara med och ge vatten till en annan människa. Alltså, den, den ängla sången som då når mig vid den insikten. Då får jag ju min lön. Ja, det håller jag med om. Eh, och, och så jag bara inte tycker att den hade inte behövt. Man hade kunnat sluta ja. lite tidigare, tycker jag. Men, men det är ju. Det där är, det är en viktig vers ändå. Nej, men jag, är och, ja är och Då ska jag försöka förklara varför jag tycker faktiskt att den passar in. Att jag tycker att den passar in i det. Att det är bara en fortsättning av det här. Ja, men, domen tillhör inte er. Ni, ni, Gud är inte er att tämja. Mm. De här olika principerna. som vi, vi kan försöka lägga pusslet i vår, i vår logiska hjärna. Mm. Om hur allting hänger ihop och hur vi ska bygga ett gott samhälle och vem som är inne och vem som är ute och vem mm. som får tala för vem och ja. inte. Eh, för straffet är Guds, domen är Guds, belöningen är Guds. Mm. Det, är, det är inte vårt. Nej, Nej det är riktigt att eh, vad man än har gjort, hur litet det än var, så ser Gud och belönar mm. därefter. Och det tycker jag, det som jag blir så glad över i just den meningen det är ju att, att Jesus drar ner det liksom till det allra enklaste och mest banala att, att det behöver inte vara så märkvärdigt det vi gör ett, ett glas vatten som är det allra enklaste man kan ge någon egentligen och som samtidigt kan vara det allra, allra viktigaste det räcker man behöver inte vara en Bill Gates som kan ge hur mycket som helst utan det räcker med enkans lilla peng ungefär alltså viljan att offra och viljan att göra det goda då kanske det går tillbaka på det andra alltså texten då viljan att göra det goda, viljan att främja Guds rike att, att göra det i, i Jesu namn eller i mänsklighetens namn mm. det räcker mm. och eh, Gud ser det då öppnar sig portarna och murarna faller egentligen ja, jag hörde en, en kvinna på radion i Irak, en muslimsk kvinna som hade kämpat mot eh, först Al-Qaida och sen mot IS och eh, nu ja, hon riskerade ju sitt liv hela tiden och sådär, men hon sa det så självklart bara, jag tror att alla, alla skulle gjort det här i mitt ställe, älskar man sitt land och de som lever här så gör man, så riskerar man sitt liv, ja. för i Koranen så står det att den som har räddat en människa har räddat hela mänskligheten. Ja. Och jag har på väggen till exempel så hänger Stig Dagermans dikt, en broder mer. Precis. Det där att i, i mötet med en människa så ligger faktiskt hela mänskligheten. Kärnan ja, till hela mänskligheten också. För gjorde man inte det lilla skulle det aldrig bli något större heller. Men du jag har en ett lite annat spår mm. som jag tyckte var spännande när du började om det här att... Eh, Ja, den förvånande twisten liksom, att Jesus inte bygger på vi och dem utan att röra sig mellan För du är ju baptistpastor i grunden. Ja. Och så har du gått in i Ekumenia-kyrkan. Ja, eh, tillsammans med hela det samfundet. Med hela det samfundet, ja. precis. Ja. Eh, och så har du rört dig in och ut ur akademin. Ja. Eh, och så... Har du nu senaste två åren har du gått in i ytterligare ett ekumeniskt samarbete? Som ekumeniapastor så går du in i samarbete med Svenska kyrkan. Yeah. På samma sätt som jag som präst går in i samarbete med Ekumenia kyrkan. Yeah. Eh, och Jag upplever att du är en person som rör dig väldigt fritt eh, mellan samfunden och, och så. Och jag tänker bara, hur, har du i har du, det en förmåga som du har tränat upp vad är viktigt för dig i det att du rör dig ganska obehindrat om du, om, du, om du tycker att det stämmer med min upplevelse? Ja, det stämmer på ett sätt och samtidigt så kan jag vara väldigt, alltså jag ingen ängel, kan vara väldigt fördomsfull och tycka varför håller de på så där och varför håller de på sådär det är något jag måste kämpa med hela tiden för jag tycker ju alla, tycker alltid att alla borde tänka som jag att jag tänker så så himla bra förstås så som vi alla gör men jag tänker att, att Gud är större som jag sagt, jag, jag tycker väldigt mycket om det uttrycket därför att om vi säger som vi ofta säger att Gud är störst, så är det liksom ett stängt uttryck säger man att Gud är större så det är ett dynamiskt uttrycksätt. det finns liksom inga gränser jag tycker väldigt mycket om det. Så Gud är större och eh, Guds det är också större än mina preferenser och, och, och vad jag känner mig bekväm med eller så. Och det är det viktiga. Och jag tror att um, alltså jag tror jättemycket på den här kroppsbilden som, som Paulus har att det måste finnas väldigt många olika sorters och, och delar och, och vi måste ha mångfald istället för enfald och det svider ibland men det är det absolut bästa och det är det som utvecklar oss också tänker jag för blir vi för liksom, inne i vår egen lilla box, vi får ju aldrig någonsin syn på något annat, lära oss något jag um, kommer du ihåg en kyrka jag var i vi, vi var runt och hälsade på andra kyrkor i något ekumeniskt projekt och så kom vi till katolikerna tror jag och lärde oss hur mycket de firade påsken på något sätt och vi kom därifrån, ja, vi måste göra väldigt mycket mer kring påsken och dopförnyelsen tror jag det var de hade just på påskdagen att det blev liksom större än vad vi hade gjort förut och därför ja, då fick vi ett nytt perspektiv och ett mycket vidare perspektiv också Gud är större tänker jag Gud är större <laughs> ja yeah. mm. då blir det ju spännande jag tänker vi de flesta av oss tänker väl att det är ett nederlag att vi i kyrkan inte har kunnat samarbeta utan behövt gå åt olika håll katolikerna och de ortodoxa och sen från de protestanterna och sen inom eh, den lutherska eller den protestantiska kyrkan har vi behövt dela upp oss sitter vi här och är två vittnen. Yeah. Av yes. Och att vi ser det som kanske ett misslyckande, att vi har inte kunnat hålla sams utan blivit ovänner och, och mm. splittrats. Men vem vet, apropå att Gud alltid är så himla förnulig och kommer mm. med oväntade mm. saker så kanske det här var för att evangeliet skulle nå ut. Yeah. För att vi människor är så olika så är, är vi tvungna att kommunicera på olika mm. sätt. alltså Det tror jag. Eh. Nu vet jag inte vad, vad det är för ord jag söker. Diversitet låter ju som en anglikanism. Men mm. vad heter det på svenska jag tror du Du tänker på diversity. Mm -hmm. Ja, mångfald kanske mångfald, vi skulle säga. ja. Alltså jag tänker att jag tror mångfalden är nödvändig. Det tråkiga är bara att det har behövt ske genom splittring. Därför att människor har haft maktens språk. Att gudsriket uttrycker sig på väldigt många olika sätt och att människor attraheras av, av olika stilar och rörelser och, och, och så. Det tycker jag är alldeles, alldeles naturligt. Det är när maktens män, har du ju oftast varit, har velat ha kontroll över allting så att det ska vara på ett sätt. Och därför har det behövt bli sådana brutala splittringar men om det hade fått utvecklas organiskt så tror jag kanske att vi hade varit här där vi är ändå för att det har mött människors behov men på ett fredligare sätt om vi istället hade kunnat säga nu, spännande, ja. vi tänker olika kör på, ni får vi se hur det blir liksom. ja. och, och ni tycker så ja, jag tycker så, då får vi se vad som händer det, eh, men jag, jag tror alltså att, jag tror allting handlar om om makt i det här när det har blivit splittring, att man inte vågar släppa på det Känner vi oss klara? Så klara vi kan bli just nu mm. kanske ja. Ja. Eh, Tack för alla ingångar i texten, det blev ändå några stycken Några stycken blir det till slut jag ni ja. också känner det ni som lyssnar Jag tänker vi ska avsluta med dagens bön som vad så vackert tyckte vi när vi började. Så vi ber Gud som låter din sol lysa över både onda och goda. Gör oss tålmodiga och vidsinta så att vi blir ett tecken på din kärlek i Jesu namn. Amen.